Generalul Armatei Moarte Pista 5 Am văzut, zise generalul căscând. M-am plictisist în toată ziua în cordul ăsta, spuse mai apoi. Vremea se răcește într-una, cred că e ultimul bivoac în zona asta. Mi se pare că mai avem de mers undeva sus pe munte, lângă un drum de campanie părăsit. Da? Sunt soldații care păseau drumul sau un pod, nu mai amintesc bine, spuse generalul. Mă gândeam să-l las pentru la vară. Cine se ducea acolo pe vremea asta? Afară se auzi un zgomot de motor. Preotul ieși să se uite ce... Ce?" îl întrebă când se întoarse. Nimic," zise preotul. Au adus alte bidoane cu dezinfectant. Generalul scoase proviziile, luare prânzul în liniște și cu hrană rece, după care generalul se întinse pe patul de campanie, în vreme ce preotul deschise o carte și începu să citească. O carte," își spuse generalul, ca și când ar fi avut în față cel mai surprinzător obiect. Încercase și el să citească ceva, dar nu reușise. — Ia câteva cărți la tine, îi spuse să nevastă sa în ultima zi. — Niște cărți amuzante, nu ceva plicticos. — Povești de dragoste? o întrebase el în râzând. De ce nu? îi răspunsă ea, ia. — Plictisare o să ai din plin. Ce-o fi fost între el și văduva colonelului? Se întrebă privind profilul preotului și părul moale, fără niciun fir argintiu al acestuia. Cât de frumoasă era, își spuse punându-și palmele sub ceafă și privind în continuare întinsă a cortului. Ploaia începuse din nou să picure pe ea. Cerul era albastru-albastru, iar ea atât de perfectă proiectată pe cerul acela, încât te-ai putut întreba aproape furios, Doamne, de ce trebuie să existe femei atât de frumoase? Avea acum impresia că toate acestea se întâmplaseră cu mult timp în urmă și nu în august anul acela, într-una din seriile minunate în care soarele ardea ca un ochi mare și obosit și aici, colo, prin unghierele orizontului, șovelnice și ușoare, tremurau primele umbre ale nopții. Malul mării era plin de oameni care se plimbau. Grupul lui stătea pe terasa hotelului și privea apusul soarelui, bărcile și pescărușii zburând deasupra mării. Seara când se aprindau firmele colorate ale hotelurilor și reclamele barurilor, ei se ridicau și se plimbau pe țărm împreună cu copiii sau se așezau pe băncile de pe mal. În după amiaza aceea, pe terasă, erau o mulțime de oameni, iar sticlele sclipeau în razele soarelui ca și când ar fi fost vii. Despre ce vorbeau? Îi era greu să-și amintească despre ce vorbeau. Era una dintre discuțiile acelea obișnuite care se stingă împreună cu ziua și nu lasă nimic în urmă, cu excepția paharelor goale de pe masă. Stând așa, el simțise cum de la o altă masă cineva îl privea cu insistență. Întoarse capul încet și întâlni pentru prima oară privirea ei, apoi pe cea a unei bătrâne și a cuiva care ședea alături de ele. Vorbeau despre el... Apoi de dură din cap și îl privire din nou insistent în vreme ce tânăra femeie îi zâmbi discret. Apoi brusc unul dintre bărbați se ridică și se apropie nițeluș emoționat. Domnule general, acesta a fost primul contact cu familia colonelului Zed care venise la plajă special pentru el. Erau tânăra și frumoasa soția colonelului, mama și doi veri ai acestuia, îl căutaseră. Am aflat că ai primit această misiune sublimă și sfântă îi spuse bătrâna doamnă, și suntem fericiți să te cunoaștem. Pentru asta ne aflăm aici. L-am căutat în toți anii războiului, zise bătrâna. De trei ori am trimis oameni să-l găsească și de trei ori ei s-au întors cu mâinile goale. Al patrulea ne-a înșelat, a luat banii și a dispărut cu ei. Când am aflat că vei merge dumneata, ne-au renăscut speranțele. O, oh, avem mari speranțe, fiule, avem mari speranțe în tine. O să mă străduiesc, doamnă. O să fac tot posibilul. A fost atât de tânăr și atât de talentat, zise și ochii se umplură de lacrimi. Toți spuneau că va fi un geniu militar. Același lucru ne-a spus și ministrul de război când a venit să ne transmită condoleanțe. A spus că este o pierdere mare, foarte mare pentru noi toți. Dar el a fost fiul meu și durerea cea mai mare este a mea. Scuză-mă, Betty. Desigur și tu suferi, dragă. te a arătat atât de demnă de el, atât de fidelă. Îți amintești când a venit din Albania în permisie pentru două săptămâni? Numai două săptămâni timpul în care v-am făcut și nunta, că cel trebuia să se întoarcă. Avea o misiune atât de importantă în țara aia blestemată că nu putea lipsi mai mult de două săptămâni. Îți amintești, Betty?" Da, mama, îmi amintesc." Îți amintești cum mai plângeai la capul scărilor în vreme ce el își îmbrăca uniforma, iar eu încercam să te liniștesc și pe tine, dar și pe mine?" După care au sunat cei de la Ministerul de Război, avionul trebuia să plece peste o jumătate de oră, iar el a coborât valvârtești pe scări, te-a salutat pe tine, apoi pe mine și a plecat. O scuză-mă că vorbesc așa, dar sunt o sentimentală, zise și șterse lacrimile. Așa am fost mereu. În zilele următoare s-au împrietenit tot mai mult, iar familia colonelului s-a apropiat de grupul lor. Mergeau împreună să joace tenis, să scăldau, să plimbau cu barca sau stăteau seara pe terasă, pe țărmul mării. Soției lui nu-i plăcea această nouă relație, dar n-avea ce face. Se posomoră când îl vedea plimbându-se pe marul mării cu Betty și nu-i convenea nimic din ceea ce făcea el în prezența celeilalte. Vreau să știu despre ce discuți atâta vreme cu ea, despre colonel și de ce nu. Să sporo vă bătrâna toată ziua despre el mai înțeleg, dar ea... Nu e frumos să vorbești așa. Oamenii au posul lor. M-au rugat să-i ajut. Trebuie să fiu uman." A, uman, nu înțeleg chestia asta. Și, în general, nu pricep de unde-a ta prietenie, mai ales când e vorba de moarte." Destul. Toată pasiunea asta exagerată pentru soțul mor cu 20 de ani în urmă, cu care ea a coabitat doar două săptămâni, are o singură explicație." A, știu ce vei spune. Averea bătrânei contese moștenirea." Destul. Nu vreau să mai aud asemenea lucruri." Misiunea mea este să găsesc și să aduc o semintele colonelului, altceva nu mă interesează. Apoi, pe așteptate, Betty dispăru vreo două zile și, când se întoarse, el desluși în ochii ei o mare doză de răceală și oboseală. — Unde ați fost? O întrebă când o întâlni în fața hotelului. Era îmbrăcată în costum de baie și purta o pereche de ochelari negri de soare din aceea care seamănă cu o mască. Deși era bronzată, el observă că ea se înroșise la față când el pronunțase numele preotului. Ea începă apoi să-i povestească cum că bătrâna dorise cu tot din adinsul să vorbească cu preotul despre fiul ei și cum se dăduse ea peste cap să-i găsească adresa și cum se linișteise bătrâna și... Dar el nu asculta, îi privea să în trupul gol, întrebându-se pentru prima oară, oare ce să fie între ea și preot? Apoi zilele trecuseră una după alta, iar poveștile bătrânei contese despre talentele colonelului se reluau identic, ca și cele despre vechimea și noblețea familiei ei. Și în vremea aceasta Betty dispărea din când în când de pe plajă, iar când se întorcea părea obosită și distantă, ceea ce îl făcea pe el să-și pună mereu aceeași întrebare. Iar ei continuau să stea seara pe terasa largă a hotelului sorbind tot felul de băuturi răcoritoare, în vreme ce actrița de cinema, cea mai proaspătă cunoștință a lor, îi spunea mereu, Dumneavoastră, domnule general, împăreți omul cel mai ciudat de pe plaja asta. Aveți o aură misterioasă și când mă gândesc că după toate zilele acestea minunate, o să mergeți în Albania să adunați oase de morți, mă trec fior de groază. Împăreți asemenea eroului din balada unui poet german pe care l-am făcut în școală, nu-i mai țin minte numele." ca și eroul ei, care se scoală din mormânt și o pornește călare sub lumina lunii. Uneori visez cum înciocăniți la fereastră întoiul nopții. Doamne, ce oroare! Iar el râdea cu gândul la iura, în vreme ce ceilalți priveau extaziația sfințitul soarelui, iar bătrâna mama colonelului repeta într -una. Ce mult îi plăceau și lui frumusețile lumii astea! Și ștergea ochii înlăcrimați. În vremea aceasta beti era la fel de frumoasă și de misterioasă ca și până atunci, și cerul la fel de azuriu, doar că din când în când la orizont începea să se furiseze câțiva nori negri de ploaie, care călătoreau încespre răsării spre Albania. Generalul se ridică, în cor nu mai era nimeni. ploaia nu se mai auzea deasupra și afară, probabil că oamenii să sape. Ieși din cort și văzu că în cer stăruia aceeași negură umedă care acoperea coasta dealului. O bucată de timp urmări cu privirea păsările care zburau jos de tot. Apoi se păru că negurile încep să se urnească spre nord-est, acolo unde ar fi trebuit să se afle monumentul și stâlpii vechi de telefon cu firele întinse în zare. Capitolul al nouălea Preotul a prins lampa cu petrol și o puse pe măsuță. Umbrele lor începuseră să se legene și să se frângă pe pânza înclinată a cortului. — Frig, zise generalul. Umezala asta blestemată m-a pătruns până la piele. Preotul început să deschidă o conservă. Până mâine nu mai e mult, spuse. Nu mai am răbdare până atunci, parca și un sălbatic și în plus mai suntem și năspălați. Măcar să nu fi fost așa de frig. Treaba asta trebuia începută vara, zise generalul. Știa că fusese imposibil și totuși simțea că se mai liniștește atunci când clevetea așa. Vremea este într-adevăr groaznică, observă și preotul. Asta negocierile au durat o mulțime, treburi de stat. Pe naiba, făcu generalul. Deschisese pe masă planul detailat al cimitirului și făcea pe el tot felul de însemnări. Oare pe unde ori mai fi fost și ceilalți doi, colegii noștri? Poate că sapă pe stadionul unde i-am lăsat atunci. Nu le e ușor, zise preotul. Ei nu se bazează pe nimic. În vreme ce noi suntem excelent, suntem cei mai modern gropar din lume. Celălalt nu răspunse. — Doar că suntem cam nespălați, spuse generalul. Afară în întunericul nopții se auzi un cântec. Înce de tot la început născut în șaptă grav, apoi din ce în ce mai tare. Cântecul se strecură spre cort și se izbide el ca ploaia sau ca vântul în nopțile de toamnă, lăsându-ți impresia la pasă din greu și călzgâlție. — Cântă groparii, zise generalul, ridicându-și privirea de pe hartă. Traseră cu urechea o bucată de vreme. E un obicei al albanezilor, din câteva zone," spuse preotul. Când se adună trei-patru bărbați, încep să cânte. Obicei străvechi." Poate, pentru că azi e sâmbătă seara." Poate." În plus, astăzi au luat salariul și cu siguranță au cumpărat vreo o sticlă de rachiu de la țărani." Am observat și eu că unor treacă câte un păhărel," zise generalul. S-au săturat și ei, se pare, de ceea ce fac." Când beau, încep să povestească fel de fel de istorii, adăugă preotul. Ăla mai bătrân le povestește întâmplări din război. O fi fost partizan? Mie, așa mi se pare. Atunci treaba asta de aici îi amintește de anii războiului. Bineînțeles, spuse preotul, iar cântecul este pentru el în asemenea momente o necesitate spirituală, căci există o mare răsplată pentru un bătrân războinic decât să-i scoată din mormânt pe foștii lui dușmani, asta e un fel de continuare a războiului. Cântecul se unduia tărăgănat și lent, iar celelalte voci care țineau isonul îl sprijinau din toate părțile, ca o blană moale și caldă ce încerca să-l apere de întunericul și umezea la nopții. Apoi corul s-a topit cetișor și din adâncul lui s-a iețit o singură voce. El e, făcut generalul, auziți ce spune în cântecul acesta?" E un vechi când te Pare dramatic. Puteți să-i înțelegeți cuvintele?" Desigur. Vorbește despre un oștean albanez ucis în deșertul Arabiei. Când Albania era sub dominație durcească, albanezii făceau serviciul militar în cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului. A, da, mi a mai spus-o. Dacă vreți, vă traduc cuvintele. Vă rog." Preotul ascultă o bucată de vreme. E greu de tradus exact, dar versurile sună cam așa." Am rămas și zaca aici, ca maraza mei, pe o coastă de dal, lângă podul cu abei. Un cântec despre deșert, va să zică, spuse generalul, ca trezit din somn, și revăzu cu ochii minții desfășurându-i se sub picioare, ca un covor orbitor și nesfârșit, pustiul. Încercă să meargă din nou pe covorul acela, așa cum o făcuse cu ani în urma, pe vremea când mărșelul a prin deșert ca tânăr locotenent. Salutați-o pe mama din partea mea. Continuă să traducă preotul și spuneți-i să vândă boul cel negru. Afară cântecul se subția, gata, gata să se rupă, apoi prindea iar puteri și se răspundea peste tot în jur. Dacă mama întreabă de mine... Ei, făcut generalul, ce să-i spună mai si? Preotul ascultă din nou o bucată de vreme. Sensul cuvintelor e cam așa, urmă preotul. Dacă mama întreabă de mine, spuneți că fiul ei s-a însurat cu trei femei. Adică a încasat trei gloanțe și că la luna lui au venit o mulțime de nunta și de rubedenii, acestea fiind ciorile și corbii care au început să-l înfulece pe mire. Teribil! exclamă generalul. Nu v-am spus eu? Afară cântecul s-a tensionat, ca și când ar fi vrut să atingă un prag imposibil de atins după care s-a curmat. Vor începe din nou, zise preotul. Când încep nu se mai opresc. Așa se și întâmplă... La început să auzi numai vocea subțire șocantă a groparului bătrân, apoi răspunse un altul, după care cei care ținau isonul își uniră și ei vocile într-una singură, făcând ca melodia să țășnească spre înaltul cerului. Cei doi ascultară o vreme în liniște. — Dar acesta? — întrebă generalul. — Despre ce vorbește cântecul acesta? — E vorba despre ultimul război mondial, zise preotul. — Așa, în general... Nu, din câte înțeleg eu din cuvintele lui, un partizan a fost ucis în luptă cu trupele noastre. Lui îi este dedicat cântecul. O fi fost la care s-a aruncat pe tank, al cărui buz l-am întâlnit de câteva ori până acum? Nu cred. Dacă era ăla, am fi aflat din cântec. Muncitorii începură un cântec nou. Ceva e nervant în cântecele astea lungi, lungi de tot. Da, chiar enervant, Au niște voși primitive. Pe mine mă Sau ca să fiu mai precis, îmi fac frică. A, așa e toată epica lor," spuse preotul. Dracu știe ce vor să spună popoarele astea în cântecele lor," zise generalul. Poți să sapi și să te strecori cu ușurință pe sub pământul lor, dar în sufletul lor niciodată." Preotul nu-i răspunse și tăcură o bucată bună de vreme. Afară cântecul continua ca și până atunci, fără pauze, și generalul îl simți peste tot în jurul său. Cât o să mai dureze?" întrebă generalul. Nu știu," zise preotul. Poate până la zi Fiți atent," spuse generalul. Dacă ăștia se leagă de noi într-un cântec de-al lor, notați totul." Desigur," zise preotul privind și ceasul. S-a făcut târziu." Mie nu-mi e somn," făcu generalul. Hai să bem, poate o să ne vină și nouă cheful de cântat." Adăugă răzând. Celălalt ridică din umer vrând parcă să spună Dumneavoastră știți că eu nu beau." Generalul dădu din cap disperat. E cea mai bună ocazie ca să începeți, spuse. Iarnă, în cort, pe munte, monotonie. Generalul scoase din servietă o sticlă. Ce să fac, o să beau singur, zise umplându-și paharul și umbra lui Uriașă se mișcă pe pânza cortului ca pe un ecran. Preotul se întinse să se culce. Generalul goli o pahare, apoi se ridică, aprinse reșoul și puse deasupra ibricul de cafea. Învățase de an bun să-și facă singur cafeaua. Totuși acum mi se părua amară. Stătu o bucată de vreme cu mâinile încrucișate, fără să se gândească la nimic, apoi ieși afară. Ploaia continua să cadă, iar noaptea era atât de întunecoasă, încât a avut senzația că este pierdut în spațiu. Spre uimirea lui, groparii se sără din cântat, dar lui, cine știe din ce motiv, era teamă că vor reîncepe. Și, într-adevăr, nu peste mult timp, cântecul umplu din nou pustietatea. Vocea bătrânului urcă, urcă neîntrerupt până ce rămase o clipă suspendată în aer, după care se-năpusti spre pământ și se amestecă printre vocile celelalte ca o scânteie ce cade pe jăratecul din vatră. Fulgeră undeva departe și, pres de o secundă, generalul zări cortul alb al muncitorilor și camionul imens, stând strâmb pe coasta povârnită, gata, gata să se răstoarne și soia la vale. Apoi totul se cufundă iarăși în beznă. Generalul asculta și încerca să înțeleagă sensul cuvintelor. Era un cântec, lung și trist, nesfârșit. Poate că-și amintește de și căzuți, își spuse el. Unul dintre cei care-l vizitaseră înaintea plecării îi spusese că albanezii își pomenesc adesea camarazii uciși în luptă. Cine știe ce-o fi în capul acestui bătrân gropar?" se întrebă generalul. Ziua face groapă după groapă, iar noaptea își cântă din război. Îl detestă cu siguranță, îi vede ura în ochi și nici nu e de mirare, doi dușmani de moarte având o treabă comună de făcut, ca doi bivol care trag în același jug, unul negru, celălalt tot negru, bucuria unuia motiv de supărare pentru celălalt, un gropar care sapă șase zile pe săptămână, iar între-a șaptea cântă, și un general care face același lucru șase zile la rând, dar care nici nu știe și nici nu vrea să cânte. O bucată de vreme încercă să-și închipuie cam cum ar putea fi cântecul lui despre soldații pe care-i dezgropa, apoi dădu din cap cu amărăciune. Bocet de jale cu siguranță. Capitolul al zecelea În puținele ore care i-au mai rămas din noaptea aceea, generalul avu un somn agitat. Dimineața-l treziră glasurile muncitorilor. Oamenii scotau din pământul înghețat bețele metalice și își împachetau cortul, aruncându-le de-a valma în camion, deasupra cutiilor cu o seminte. În fine, șoferii porniră motoarele. Preotul se sculase mai devreme și pregătea acum cafea. Flacăra albăstruia reșoului îi lumina din când în când chipul. De afară pătrundea lumina tulburea dimineții. Generalului i se făcu dor de casă. Bună dimineața!" zise. Bună!" răspunse preotul. Cum ați dormit? Rău. A fost foarte rece, mai ales pe miezul nopții. Vă veți cafeaua în pat? Da, mulțumesc. Preotul îi dăduce șcuța cu cafea fierbinte, iar generalul îi mulțumi din nou. Puțin după aceea ieșiră pe pajiște. Muncitorii începure să le demonteze cortul. Ploaia încetase, dar pământul era moale și gropile făcute în ajun erau pline pe jumătate cu apă. Spre răsărit din spatele norilor, soarele se ridica deasupra orizontului ca o pată alburie, când mai luminoasă, când mai tulbure. Mașina era cald și generalul începu să moțe. Călătoreau de mai bine de două ore, când șoferul frâna pe neașteptate. Generalul șterse aburul de pe geam și zări în mijlocul drumului un tânăr mărunțel îmbrăcat cu haină negre strânsă pe corp, care ridicase mâna în direcția mașinii. Camionul frână cu zgomot doi pași mai încolo. Șoferul automobilului scoase capul pe geam. „Nu N-avem loc, băiete! — spuse. Dar băiețandrul zise repede ceva și arătă cu mâna spre marginea șoselei. „Cei cu omul acela? — întrebă preotul. Generalul se întinse să vadă mai bine. Dincolo de șosea, pe un bolovan, ședea un țăran bătrân cu sumanul negru aruncat pe spinare. Alături era o ladă de lemn. Ceva mai încolo aștepta în liniște un magar, stropit cu noroi din cap până în picioare. — Ce se întâmplă? — întrebă generalul. — Nu se știe. Acum vom afla? — răspunse preotul. Specialistul albanez coboruse din camion și discuta cu cei doi săteni. Bătrânul se ridică ignind. Specialistul se apropie de automobil. — Ei? — făcu generalul. — Un soldat! — zise specialistul. — Dal nostru? — Da! — răspunse celălalt și arătă cu mâna spre lada de lemn. A muncit la săteanul acesta și mai pe urmă a fost ucis. Generalul deschise portiera și ieși din mașină. N-am înțeles prea bine, zise preotul și se apropie de țăran. Soldatul a muncit la moara la săteanul acesta, îi explică specialistul, până când l-au prins și l-au ucis. Aha, făcu preotul, trebuie să fie vreun dezertor. Specialistul îl întrebă pe sătean și omul răspunse. Dezertor, confirmă specialistul. Generalul, care nu auzise discuția dintre ei, se apropie în ce de micul grup, având pe echip o expresie gravă. Arbora această mină ori de câte ori avea de-a face cu săteni albanezi îmbrăcați în straie tradiționale și încălțați în opinci. Despre ce este vorba?" întrebă el. Acum, când zilele reci și monotone de la munte deveniseră o amintire, își îmbrăcase uniforma cea nouă, iar sentimentul de măreție a misiunii pe care o avea pusese din nou stăpânire pe el. Țăranul era tras la față și avea ochii cenușii. Scoase încet tabachera, își umplu leau cu tutun și o aprinse cu cremenea. Generalul băgă de seamă că omul avea degetele subțiri și uscate ca niște vreascugi. Băiatul încremenise mijlocul drumului privindul l cu imire pe general. Așteptăm aici de trei ore," spuse bătrânul. Am plecat de acasă pentru neric. Ieri mi-au spus sunii că mașinile vor trece pe aici, drept pentru care am hotărât să vin împreună cu nepotul meu și să vă aștept la șosea. Am oprit o mulțime de mașini până acum, dar toți șoferii mi-au răspuns că ei nu duc morții mașină. Ba chiar vreo doi, trei, m-au luat drept nebun. Dumneavoastră l-ați îngropat? Îl întrebă generalul. Da, zise țăranul. Cine altul? El a trei la noi. Va să zic că trei la dumneavoastră, făcut generalul. Aș vrea să știu, dacă se poate, în ce relații erați cu el. Ce treabă avea acest soldat aparținând armatei unui stat mare cu dumneavoastră? Vreau să știu ce l-a atras și cum de-a rămas de bunăvoie printre dumneavoastră. Sunteți săran, nu-i așa?" Specialistul a tradus mai scurt și mai peșleau vorbele generalului. Țăranul și-a scos lui din gură și l-a privit pe general în ochi. A fost lugă la mine," zise. O știe tot satul." Generalul se încruntă și se înroși la față de necaz. Abia acum înțelesese despre ce era vorba. Îl privi dușmanos pe morar, ca și când ar fi vrut să-i spună, ia-zi-o, zit zi, tot ce ai de spus. Apoi își aprinse o țigare, rupând de furie două-trei bățe de chibrit. E un soldat dezertor, îi explică preotul, dintre aceia care a muncit ca argați, ca să nu spun slugi la albanezi. Generalul se strâmbă la față. Cum îl chema?" întrebă specialistul. — Nu știu, zise săteanul. Noi l-am strigat soldat și așa i-a rămas numele până la sfârșit. — Când i-ai dezgropat oasele? — alteri, spuse bătrânul. Am auzit că e cineva care le adună și mi-am zis că ar fi bine să-l scot și să-l predau. Să-l ducă săracul la el acasă. — Nu cumva ai găsit și un medalion? — Medalie? se miră țăranul. — Nu era el de medalie, fiule. La treabă zbârnea, dar la război nu-l prea inima. — Nu medalie, unchiule. — îl întrerup să zâmbim specialistul, medalion, ceva ca un ban rotund cu chipul maicii domnului. Țăranul ridică din umeri. Nu, n-am găsit așa ceva, am adunat oasele unul câte unul, dar n-am găsit altceva. Ați făcut o faptă bună, zise preotul, v-ați făcut datoria de creștin. Cine s-o fi făcut în locul meu, spuse țăranul, era obligația mea să o fac. Vă mulțumim, se înclină preotul, în numele mamei acestui soldat. Bătrânul se dădu mai aproape de preot, care îi păru pe semne mai amabil și început să explice cum făcuse, arătându-i din când în când cu mâna sicriul din lemn de plop cioplit grosolan. Ieri i-am făcut coșuc și azi în zori am pornit încoace împreună cu nepotul meu. Am ajuns cu greu. Unde te uiți numai în laștină? Măgarul a căzut de două ori în băltoace. Ia uite-l în ce hal a ajuns. Preotul îl asculta cu atenție. Dar pe soldat dumneavoastră l-ați ucis? Întrebă pe neașteptată, pe un ton liniștit, fără să-l slăbească pe țăran din ochi. Omul făcu un gest de surprindere și-și coase din gură ca pentru a îndepărta o piedică din calea cuvintelor, apoi râsă într-un mod Ați înnebunit? De ce să-l omor eu?" Zâmbi și preotul, ca și când ar fi vrut să spună, Uite că se mai întâmplă și lucruri din astea." Fără a se adresa nimănui, morarul început să povestească cum fusese ucis soldatul, în toamna aceea greu de uitat, de trupele de represalii ale batalionului albastru. Apoi, amintindu-și întrebarea preotului, căzut din nou pe gânduri. De ce vorbesc ăștia așa, fiule?" îl întrebă în șaptă pe specialist. Sunt străinunchiule, au alte obiceiuri. Se chinuie omul, face o groază de drum și când colo. Lasă, nu-ți mai bate capul, neicuță." Îi spuse unul dintre muncitori care coboruse din camion ca să urce sicriul. Dacă rămâi sănătos, noi plecăm." În vreme ce Săteanul discuta cu specialistul, iar muncitorii se căzneau să salte la în camion, generalul, care se pregătea și el să urce în mașină, se întoarce cu un gest brusc spre ceilalți. Vrea recompensă?" îl întrebă pe specialist. Specialistul se înroși la față. Nu." Are tot dreptul," spuse generalul. Suntem pregătiți să-l plătim. Nu vrea nicio recompensă." Repetă specialistul. Generalul care credea că găsise cea mai bună soluție pentru a se răzbuna pentru ofensa de adinauri insistă. Oricum spuneți că noi am vrea să-l răsplătim. Specialistul o ținu însă pe al lui. Noi dorim să vă plătim munca," îi spuse preotul cu blândețea morarului. Cât ați vrea." Țăranul se încruntă și îl fixă cu privirea. Nimic," zise. Totuși v-ați chinuit. V-ați pierdut câteva ceasuri ca să nu mai vorbim și de lemn." Nimic." spuse iar morarul. Dar la a ținut pe mâncare atâta vreme pe soldatul ăsta. Am putea să vă despăgubim noi. Nervos teranul își mulse din gura. Și eu i-am rămas dator lui. Pufnia acesta nu i-am dat niciun ban. N-ați vrea să vă dau dumneavoastră. După care le întoarse spatele și o porni spre locul unde își lăsase măgarul. În vreme ce mașina se punea în mișcare, băiatul îi spuse ceva la ureche bătrânului, care făcusem cu mâna spre automobil. Așteptați a furisiților că uitasem. Am ceva de la el ce trebuie să vă dau. Și strecurăm în sub suman. Caută banii," zise generalul când îl văzut pe bătrân scotocindu-se în buzunare. Vedeți? Știam eu." Ce-i asta?" Făcut specialistul și coboră din mașina. Un caiet," zise bătrânul, în care scria din când în când. Uită-l." Specialistul întinse mâna să-l ia. Era un caiet obișnuit cu firele acoperite cu un scris mărunt. — O fi ceva pentru familie, zise bătrânul, altfel nici nu vi l-aș fi dat. Cine știe ce fi muzgălit în el sărmanul. Poate că i-o fi lăsat vreo unuia în grijă oile și caprele. N-am vrut să-l întreb. Dacă o fi avut oi sau capre, cu siguranță că până acum i l am mâncat lupul. Mulțumim, spuse specialistul. Aici trebuie să fie cu siguranță și numele lui. — Noi îl strigam soldat, zise bătrânul. Nimeni nu s-a gândit să-l întrebe de nume. Specialistul urcă mașina. — Drum bun! Îi ură morarul specialistului. Merge sănătoși.